Той е един от най-скъпо продаваните български художници. Неговият пазар в момента е основно в Съединените щати, където живее вече десетилетия, след като събужда първо българската арт-сцена с арт-провокациите в галерия Хикс Хикс Ел срещу овластените някога в изкуството. Хубен Черкелов, известен в международната арт-среда като Хубен Арти, базиран в Нью-Йорк. Роден в Кърджали през 1970-та започва в радикалния артистичен Ел в София, а след емиграцията си в Съединените щати, развива уникален визуален език, в който банкнотите и изображенията от национални валути стават не само обект, а средство за размишление върху властта, символите и идентичността. Негови творби има по много световни музеи. Темата, която ще обсъдим с него днес е изкуство, банкноти и власт. И как влизането на еврото в България резонира в творчеството на български артист, живеещ на другия край на света? Какво означава за Хубен Черкелов, един български художник концептуалист в Нью Йорк, влизането на еврото в България? С този въпрос започва разговора ми с него и разбира се с задължителното Честита Нова година нова година и на вас. И да ви е интригуваща, интересна повече да идвате тук, да правите изложби. Да, надявам се. Надявам се да има възможност. Какво означава за Хубен Черкелов, един български художник концептуалист в Нью-Йорк, влизането на еврото в България и на България в еврозоната, тъй като особена актуалност придобива този ваш арт-подход към банкнотите на серия, която започнахте преди припомнете ми колко години. Сигурно 20-20 няколко години, доста давна. Как гледате сега на влизането на еврото в България? Как го възприемате? Като някаква рамка за споделена европейска идентичност или като унищожителен процес прямо българската национална идентичност, суверенитет, самобитност. Аз съм а, така почитател на идеята, че България винаги е била в Европа, независимо какво се говори. Ние сме били от историческа гледна точка. Винаги в Европа, независимо по времето на а, Османската империя и така нататък, но ви, ние сме били част от Европа и сме обменили европейски монети, европейски парични знаци, дали че Римската империя, дори да върнем толкова назад картинката, така че за мен е абсолютно логично и естествено, България да използва еврото от тази година до 2026 година, така че ние няма да загубим собствената си идентичност. Не сме се губили, въпреки че сме употребявали най-различни валюти и парични средства през годините, от чеството из 1981 година, да кажем до сега. Идентичността не е свързана с паричните средства. Банкнотите ние знаем, че присъстват като символична повърхност в вашата живопис. Какво означават те за вас отвъд своето платежно и е економическо значение, защото за повечето хора като нас банкнотите са разплащателно средство и последното нещо, което правим е да, да ги разгледаме в дълбочина. Вие сте права. Аз и не знам защо е толкова този шум около какво е има върху а, паричните средства. Си го обяснявам, разбира се с чисто популистки или а, чисто така носталгични някакви а, мотиви, но българина или американец при Америка е много по лесно защото банкнотите са само американски президенти и сгради обществени, които дизайна не е променена от 1913 година. Но хората наистина не обръщат внимание какво има върху паричните средства. Оттам тръгна и моето творчество, когато а, използвах тези куорта с 25 цента. Върху 25 цента, както и върху европейските монети, има най-различни символи. Всеки щат слага Собствен, а, някакъв символ, който от историческа гледна точка ба, вероятно е свързан с щата, но хората не обръщаха внимание върху това. И оттам тръгна и моето творчество. По същия начин и в България, ако срещнете на улицата, ето колко 4 дни са минали от а, Нова година, но хората масово не знаят какво има върху, вероятност 100 лева. Повярвайте ми. Или 5 лева. Иван Милев. Попитайте ги. Никой не знае. Ние им прави впечатление. Впрочем, Иван Милев споменавате и а, тъй като... За мен влизането на България в еврозоната, това, че ставаме част от една единна европейска валута, е нещо, което е наистина за добро. Единственото нещо, което си помислих, че може би ми е жал е примерно за банкнотата от 5 лева и то не заради 5 лева като лева, а заради образа на един художник-авангардист върху паричен знак. Нещо, което според мен е по-рядко срещано, отколкото образа на владетели върху банкноти, защото има пряка връзка между власт и парични единици. А рядко си представяме власт на художниците, нали? Художниците няма никаква власт и това го отчитат власт имащите и те много обичат да прииграват тази тъй наречена стратегия в на изкуството. Ето преди бяха сложили, ако се спомнете, 90-те години имаше върху 10 000 лева Владимир Димитров майсто, ако се спомнете. А точно така, бях го забравила. Тези обесценяващите а... се пари, нали? Много, Много преди... Точно така, че дизайнът се е променял доста пъти. Няма никакво значение. Художниците нямат абсолютно никакво влияние върху каквото в а, не само българено България, но и в а, Срещата ли по света? Никой не я пита за нищо. От друга страна, обаче, изложбите, акциите, които правите, карат хората да се замислят за това накъде е върви света. Четох от други ваши интервюта, че и за вас американската мечта започва с няколко долара в джоба и с дълго разглеждани центове. Какво се промени от тогава до днес? Аз използвам да, това, което властта е сложила паричните знаци, като средство за комуникация с хората. Зато това си, си остава като, един, а, така, като една концепция, която аз следвам. И за мен е интересно а, точно тези връзки, а, защото властта наистина, каквато и да е. Наистина се проявява най-силно чрез паричните средства, защото контролирането на паричните средства. Не само какво е върху образа, но и как, а, как се движат парите, нали, по какъв канален ред. И това е, това е интересно за мен е едно визуално проявление на това, което е задколисно или което хората не виждат. А за коя от банкнотите в Лева ще ви е най-мъчно? Аз чисто сърдечно си признах, че Иван Милев, но се зачудих Алеко Константинов... Е на столевката, вие споменахте. Да, да. на времето нещо имаше преди Димитров майстора. Предполагам обаче една друга столевка с Захари Зограф, ако съдя по последната ви изложба колелото на живота, която беше представена миналата година в България. Точно. Има доста интересни дизайни, ако трябва да бъда честен, но наистина колелото на живота, петолевката, която е така базирана на Иван Милев на няколко картини, които са комбинирани, те са като че ли най-резонират с мен лично и с моето творчество, но за всеки е различен Как хубен Вие разчитате това послание в Евробанкнотите, които избират да не показват изображения на обекти свързани с една конкретна нация? Евробанкнотите са произведени в дизайнерско студио и приличат на барок, на врата, на мост, но те конкретно не не са свързани с нещо реално. Това е идеята, вероятно, на Европейския съюз, на Европейската комисия а никой да не претендира за нещо конкретно. Нали? И мисля, че е правилно в крайна сметка, колко 27 държави сме там, но други хора, които идват в, в, в Европейския съюз, така, хубаво е да е нещо абстрактно, си мисля, и правилно това решение е правилно. Но от друга страна има Евроцентър, в който всеки може, всяка една страна, ето като България, да реши какво да си сложи върху, така, като образ. Значи мисля, че е правило това нещо. Знам, че е абстрактно, но имаме нужда от абстракция. Прозорци, врати, мостове, това виждаме на европанкнотите и няма няма как една европейска нация да каже, ама защо не е нашия мост, а ми е моста на съседа вътре. Тоест .е. да се избегнат тези национални ревности, може би. Разбира се, защото, знаете, историята на Европа е история на много войни. Това основната цел и успех на, на Европа в момента е, че нямаме война. Все остава Украина. От 70-те години, от 100-те война. И е много важно да, да няма войни на континента. Ако зависеше от вас, изображението на. Българските евромонети, какво ще ще даде? Нямам, нямам идея. В момента все още в България се влаче тази идея за въздужденство. Това трябва да престане. Колко вече над 100 години сме се във възраждане. Това, това е, не знам защо, но а, трябва нещо да се гледа в бъдещето. Нещо, което да повдигнем младите хора към да мечтаят. Нещо свързано с мечтата, с бъдещето, с космоса, ако се с от откливателства, нещо. В тая посока отколкото да се връщаме постоянно назад, постоянно тая лента, в която никога-никога нищо никога, не се промене. Четох, че през 2024 ваша картина, изобразяваща един долар, на практика е стигнала 24 000 долара на търкво в Тайван. Имате ли ясен отговор какво придава стойност и какво обесценява всяко едно нещо. От един паричен знак до една картина. Защото картията и штампата, на която и да било банкнота, ако от 10 евро или 100 евро, тя струва една и съща пара. Тоест, производството е едно и също. Обаче има огромна разлика в една банкнота от 100 евро и една банкнота от, от 10 евро. Така е, така е. Това е. Има тип религиозности. Човек трябва да вярва, че 100 лева са 100 лева, иначе само хартия с мастило отгоре, нещо такова, което може би струва 50 цента. Но ако е човек или държава предаде стойност, е тогава трябва да вярваме, че са 100 лева са. 100, лева, 100 евро са 100 евро и така нататък. -то, точно тази вяра трябва да съществува. Това е връзката и с изкуството. А, ето, Пикасо, ние трябва да, да вярваме, че Пикасо струва 5 милиона долара, примерно. Иначе са 400 долара, примерно платно, рамка и, и маса не боли. Нали? Разбирате, че да, обществото придава тази стойност на физическия обект. И за мен това е, това е паралела между пари и изкуство. Трябва да вярваме, иначе няма, няма стойност. Не е достатъчно да вярваме само в а, паричните знаци, даже когато на тях самите е написано, че вярваме в а, Бога. Сега с вярата има огромен проблем в а, нашите общества. Една част от човечеството води религиозни войни, друга част от човечеството води някакви други войни за нефт, за патрол, за енергия, за а, граници, за егото на своите собствени диктатори, какво, какво си пожелавате вие като човек, който е осмислил бунта от момента, в който сте започнал да се занимавате с изкуство? Аз се надявам, въпреки че това, това някакви да стане, тази 26-та година да бъде по-мирна и а, да се прекратят тези конфликти световни от хуманистична гледна точка и тогава а, народите или хора да обърдат внимание повече на изкуството на позитивния неща. Ето имаше, както всяка година, коледен концерт в Виена, който аз мисля, че придава смисъл на изобщо на човешкия живот, на изминалата година на стойности, които объединяват всички хора вместо да ги разъединяват. И съвсем последно, а, какви теми, образи ви интересуват в вашите следващи проект? Има ли се още влияние от економически, от политически промени, и процеси върху вашия арт-избор, този, който правите за вашата собствена работа, върху какво да работите? Тази година, освен, че България при Еврото, за мен това е много, много важна година, да кажем, като аминодомник нулева година, от което а, трябва да от Судска хочет. Мойто е важна година и другото е в щати ще се пръзнува 250 години от основаването на Штатите. Независимостта, защото при това е английска колония. Тези две, две събития ще бъдат определящи това, което ще правя през цялата година. Надявам се да го, да го видим и в България. Аз също се надявам, но съм а -а -а. оптимистичен относно приемането на еврото и, а, и за за Водещето на България. Хоризонт. Художникът Хубан Черкелов, който превърна банкнотите в фарт, дъхновение и неспиран разговор за символите, властта идентичността, с оптимизъм за влизането на еврото в България.